of the emperor. Jason. Jason. Jason. Jason! You were almost a gentle sandwich. You're right. That's my game. This place is incredible. Hey, hey, hey, folks. i det virtuelle studio Supertech episode 52 faktisk. Det är 1 september. Det er høst Eh, men har haft en sommar, lite av en sommer Ehm Och eh där har gjort mycket fel i. Eh det är en stund sedan sist, så då skal man försöka och få alla lyssnare våra upp på allt som har skett i Supertech-mannskapet. Uh, denne episoden så er det meg, vi, Joakim, han skal lege som han er Bears Grills, og gå rundt i skogen og fjell i, uh, i ti dager, som vi håper han overlever. Uh, men det betyr jo han, han er ikke med på denne episoden. Men, i den andre enden så har jeg jo selveste uh, ja, han har mange navn. Uh, jeg kom, jeg tenkte på dette tidligere i dag. Det, du har... Uh, Magdog, du har Magnum P.I., du har Butik Magnus, du har Rema Magnus, så har du, jeg tenkte at du kunne være og Magkrell i tomat. Men den, den jeg synes passer best akkurat nå er Iceman, fordi jeg har sett så mange snaps av deg, Magnus, hvor du spiser is. Så velkommen i studio! Tusen takk, tusen takk. Jeg husker ikke sist jeg var med, så det må du egentlig finne ut til jeg var sist ned. Um, ja, hvis man kan ta opp den um, tråden med is, så hadde jo Rema 1000 i sommer Crazy Days på is, der var 50%, så jeg fulgte fryseren full med is... Uh, så frysaen min består nå hovedsakelig av kun av is og grandis. Det ikke... <laughs> ja, det er det jeg skulle forst. Enten, enten ser jeg deg på Snap, eh, spiser en grandis, eller så er is. <laughs> så ja, det, det er kostholdet mitt, eh, is og grandis, det, det er greit. Det, ja, det, det er ikke nødvendigvis det sunneste, men eh, det har jo vært en sommer, eh, det er jo lov til å kose seg, sant? Ja, is passer veldig bra, det er godt eh, det er kaldt også. Mm. Ja, spiser du is? Altså, om vinteren? Eh, innendørs, ja. Ja, ja, ikke innendørs. Det er litt kaldt. Det blir kaldt. Ja, ja, ja. Nei, men det er godt med is. Altså, is er en god dessert. Eh, men pinis er jo vanskeligere å oppdrive om vinteren. Eh, du finner det jo i frysedisken, men det, det, ja, det er ikke litt samme utvalg. Ja, det er ikke sant. Ja. Eh. Mm. Det därför jag har gjort lite sån som en sånn ekon. Jag har på mode jag har is for för vintern så ja. nu är jag liksom klar till vintern med massis. Kan det är sån iskrinkasting men vad er favoriten din? Du tack för att du frågade. Vi får favoritisen men är en is som jag tror du kunde få köpt den på Reva 1000. Eh otrolig det där är bara reklam. Sponsorer, ja. den heter ja. Solis Syns det solbär innan in igen. Häng alltså en spons, men en rekommendation till dig och alla rockudes. Alltså jag menar jag har sett den eh uppe några år, den är den är en klassiker i alltså. Tror när det. Ja. Hva, men kan uh, er din favorittis uh, Hvis du måtte velge Den uh, er litt vanskelig For det kom så mange nye varianter sånn, uh, så Disse Royal Og Ben and Jerry's Har noen iser Og så har du disse sandwichene uh, Og så var jeg i utlandet ja. i sommer uh, Og der har de så mange Varianter av sandwicher Og sånn, noe som kalles maxibone eller uh, Der det er liksom Halvparten av isen er en sandwich Og andre halvparten ser ut som en uh, type sånn det, da er det en helt lag med sjokoladetrekk ut på, så det er ikke en kjeksen da er det et sjokoladetrekk sånn som ut på en royal nice, nice uh, så da, får du sånn, da får du sånn half and half av en sandwich og en sånn royal uh, men hvis vi skulle bare valgt en akkurat nå så kunne du måtte, uh, kunne bare spise en is resten av livet hva for en is har du valgt, uh, uh, Det er jo mange gode Men uh, hvem ble, ble du lei av? Liksom? Altså snikker Snikker isen er jo veldig god da Ja, jeg, jeg, ja jeg, det er en ganske Bra is som Holder seg Du ble liksom ikke lei av <laughs> Ja, ja uh, Men så har, altså Jeg liker jo veldig godt en sandwich også Men uh, den blir liksom Etter hvert, når det kommer mm. til enden du holder jo i selve isen, det er litt sånn, Ja, den blir myge ja. så, så den er bare litt sånn Problematisk å spise Hvis ikke du holder på en måte av Som en banan mm. da <laughs> Du er sikkert borte Magnus Om du spiser sandwichen som en banan Eller bare tar du vekk alt Og så holder du i kjeksen igjen uh, Jeg tror nok jeg, Nei, jeg tar ut hele uh, Jeg har, har papir så lenge som mulig så lenge som mulig, ja. ja For da slipper du sølet ja. på fingrene også, ja. Det er jo også tips med sånn pinneis sånt. Når det har kommet til Når det er bare en siste delen Og det på begge sider At du vil spise på den ene siden Og så flipper du den fort Ellers har det tettet i fengen Så skjønner jeg hva jeg mener jeg har, jeg har jo for så vidt masse is Jeg kunne jo ha Men ja Ja mm. Då er jo ju sån type sån kornet is eller den fåsongen eh og alt det där. Eh då jo ju den handy mode att spisa is på för du håller i skeden. Det är så hygieniskt eh, og så spiser du upp allt. Det är pinne så bestacka stappa det i halsen en eh, renische. Eh så det är eh får ju pluspoäng för att vara mer lett vinter å konsumere. Skal jeg se hvordan jeg spiste kronisen når jeg var liten? Mm. Spiste sjokoladen, fordi sjokoladen er helt i bunnen av sjokken. Når jeg har ja, kjeksen, ja, ja, spiste ja, ja, ja. det, og så sygde ja. jeg ut <laughs> resten av <isen. laughs> har sett folk gjøre det. <laughs> ja. Jeg har ikke noe, men det ble mye sølv. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, men så ser jeg, jeg har også sett at at det har kommet sånn karamell Saltkaramell varianter av Sandwich Og jeg tror det er sånn lakris Is også eh, Mange rare varianter Av eh, iser eh, Sorbet, jeg liker veldig godt En god sorbetis eh, På en varm dag eh, Litt mer sånn Lettere å spise En sånn tung fløte eh, Så Det ligger jeg også. Uh, mango manguso be mm very good ja, um, ja. Uh, men så har du också nähäls varianter sån kalori fri is öh nej eller jag tror det är sån där så det är stimmt det smakar så mycket nej jag är jag heller uh, men jag har smakat sån uh, is har jag smakat och det var faktiskt uh, det var smakte ganska smaktigt Okay. Det er jo noe mer må vurdere, uh, Magnus i nå som verden holder på å dundas. Og det er ikke tull en gang. Eh uh, elver tørke ut. Me ser advarselsteiner eller ry, sånn risser. Altså hvis du ser det teksten så er det, går det gale. Eh uh, sant? Og i, uh, nå leste jeg i, i, i går at uh, fra et land? eller Pakistan? En tredje landet under vann, mm. sant? Altså, dette er en av føler jeg. Uh, og da må vi jo kanskje, det, det lille vi kan gjøre i Norge, er jo å redusere, uh, kan jeg si, inntaget av uh, kjøtt, for eksempel, uh, og prøve å ha en mindre karbon, hva du kaller det, avtrykk, da, og uh, Salom. Misst kanske gå för mig är på in på politik i en gaming podcast. Men jag tror kanske med alle, hele världen mot att ta et tag. Eh, för altså, det tings bra då. Eh. Men alltså det är svårt alltså, visst lilla Norge hur mycket forsk jag lilla Norge gör i på den globale scenen er jo kanskje begrenset, men noen må jo være et eksempel. Noen må kunne vise det går an å gjøre en forskjell. Og da må folk som meg og deg, Magnus, bare prøve å gjøre det vi kan. Og det betyr kanskje å spise laktosefri melk. Ja. Eller sånn små ting. Eller, små ting. små ting. Eller sånn fake-skjøtt, ikke det? Som er på vei nå. Sånn Mok-meat, ja. Det skal vist. Jeg har ja. ikke prøvd det, så jeg ikke hører meg, men ja, det, det skal være ok. Men det var dagens... Uh, avsporing? Kan du si... Ja, avsporing. Det kommer flere avsporinger, men uh, kjennepreken på hvorfor verden holder på å gå unna, og hva vi kan gjøre for at verden skal bli et bedre sted. Uh, Magnus, fortell om sommeren din. Og du har du gjort i sommer? Jeg har hatt en fryktelig kjedelig sommer egentlig jeg, For jeg reiste til, jeg var på studietur til York i slutten av april Jeg var i 12 dager Så jeg følte på en måte at jeg hadde brukt opp feriekvoten min For det var, var kjempekjekt mm. Så i sommer så har jeg hatt to uker ferie Og resten har jeg, jeg tror jeg i sånn seks uker på jeg, jobber, jeg har hatt barn og har gunkel og bare lekt i soler og ja, koset meg. Så det er min mm. sommer. Eh, hva med deg? Har du reist noe? Nei, eh, ja faktisk. Eh, vel, jeg jobbet jo gjennom juni-juli. Mm. Eh, holdt forte her i Bergen. Mm. Eh, men så fikk jeg reist til eh, Spania, Torrivera eh uh, sammen med Karlie Hagen og eh uh, Ole Luca i Jeg så han på flyplassen. Ehm uh, man uh, så snakket altså jeg. Og jeg han <laughs> hadde en super tech podcast i Sivik. Nei, han var visst ikke en fan. Uh, men uh, men jag hade det väldigt fint i Spanien. Det var varmt, det var gott. Eh, jag shoppade, eh jag var på stranden, jag var i bassängen. Eh, Kasper, Kasper, ja. du med dig där? Nej, jag hade med meg, min Switch till. Ah, nice. den er jo flyttbar, eh portabel. men så har man också en PlayStation 4 der nere. Eh så sånn at vi kan spille litt på kveldene og sånn, eller når ungene vil spille, så har vi en maskin der. Så det, det er ingen sommer uten spilling, vet du? Men jeg skal fortelle litt mer om alle spillene jeg har spilt straks. Ja. Men hvis ikke, hvis ikke du har mer på å telle om sommerens eskapader, Magnus, så går vi over til hva du har spilt? Nei, ja, som sagt, jeg har kjøpt mye is, og jeg har jobbet, og har... har spilt litt. Så det er gjort i sommer. Mm. Ja, men den jobben, altså jeg er litt interessert i denne jobben du har hatt. Øh... Uh... For du har jobbet i barnehage, sånn? Ja, jeg så? er ansatt i Sandhus kommune som vikar. Så jeg har... Ja. Så har jeg da... Litt ironisk, så har jeg jo, Så jeg jo kun i varetunn barnehage. Så ligger jeg... Sånn 10 meter fra Rema tusen varetunn. Der jeg ja. så det er veldig mange forvirret foreldre da Som lurer på hva jeg gjør i det da Skulle ikke jeg vært i, butik jeg vært i butikken på siden av Har, har du gått feil ja. eller har jeg gått feil? Det er, så, det er sånn at det, når, du, når de gir ången til deg, Så er det sånn en Bip liksom Ja, jeg instiller sånn skanner med så Og sånn du, du, du, du, du, du. Ja, vent uh, Disse her må veies <laughs> ja, ja, nei, men du er jo et veldig kjent fjes på varetun, og jeg tipper folk som kjenner deg igjen fra butikken, kjenner deg igjen og igjen i barnehagen. Ja, de aller fleste gjør det, så jeg ble gjenkjent i går, når jeg var på sånn, det er ONS, jeg var på den der gratiskonserten, og da... Ja. Ja, som øh, jobber ikke du på Rema og Aretun, liksom. Og jeg bare, jo, jo, det, folk tror jeg jobber der ennå, sier jeg, så det, det er bare koselig, det. <laughs> ja, det er jo det bra. Det er ikke uten grunn at du fikk en fanside på Facebook. Nei, de sier at jeg er så veldig jovial, så det må det. Ja, men over til Spilsommeren din, Magnus Hva er det du har Spilt Det har gått Veldig mye i FIFA 23 Alt med team Det har en grinder Nesten hele sommer Det er det har gjort Men jeg har en god nyhet til deg Husker du at jeg Creed for sånn to år siden Eller Uh, Valhalla vel ja. jeg har endelig kommet i gang med det uh, jeg trodde du skulle si jeg har endelig blitt med det jeg har ikke blitt ferdig med det uh, jeg fortalte deg jo tidligere grunnen til at jeg ikke spilte så mye siden jeg satt fast på en sånn mission ja. du skulle lage allianser og sånn i England Sette deg fest ja. og så visste jeg ikke helt Hva jeg skulle gjøre og sånne ting Og jeg kom ingen vei og da ble det kjedelig Og da spiller jeg hele, spiller jeg hele FIFA Så jeg er min trygge hand uh, Men mm -hmm. så bare Besvendte mig for å ta Fri fra det Så jeg har ikke, har ikke Rørt det på hvertfall en uke Kanskje to uh, Og Ja, jeg koser med Med Valhalla Uh, har ikke kommet så langt, sånn 7-8 prosent Men jeg har kommet forbi den Misjon da, som jeg sant, satt fast i Det mm. var ikke vært For jeg, jeg, vet, jeg husker meg da jeg snakket om det Og sa at jeg, For du skal lage allianse Så jeg gikk deg liksom Og så velgte kan jeg ville lage med Og så Var det sånn masse sånn Misjons-greier, men jeg fikk ikke aktivert dem Ok Og da sa jeg jo til deg at ja, tror kanskje at jeg må kanske tilbake til henne, eller noe sånt Og det visste seg at det var helt ja. rett Det var det jeg måtte gjøre, jeg måtte liksom Tilbake til hu og så måtte jeg Ja, si att jeg har Inngått alliansemedier Eller noe sånn, så jeg har kommet forbi det Og jeg er godt i gang Jeg tror jeg har kommet sånn 7% Av det originale Spillet der, det har kommet masse Sånn Extension Expansions Pack, eller et eller annet sånn greier. Ja, ja, ja. Så, ja. ja. Nei, jeg... Jeg lovde jo at jeg skulle komme igjennom det, og nå er jeg i hvert fall på Glee, og jeg... Det som er så litt trist, det er det er et nytt FIFA rett rundt hjørnet da, så... Jeg, jeg håper jeg ikke kjøper det med en gång det kommer ut. <laughs> er det neste FIFA, så blir siste FIFA? Eh, ja. Eh, FIFA 23 blir det siste eh, FIFA-spillet med FIFA-navnet da. Fordi ja. eh, spillet lages jo av EA Sports, mens eh, FIFA mm. er jo den internasjonale fotballorganisasjonen. Og mm -hmm. eh, de ble ikke erige om en sånn lisensieringsavtale, noe jeg synes er det er jo en melkeku for begge De der to mm. Så ja Jeg har hørt noen rykte om at det, Så dette ble det sista av at det neste Skal hette EA Sports FC Så det mm. så, ja, så er så sånn Super teit Super teit navn Det blir så kandidat <laughs> Men ja, nei det, det er jo litt trist Ja, altså FIFA Det alle kjenner jo mm. FIFA Øh uh... Så, uh, ja Nei, vet ikke om dette bare et PR-stunt Eller om de liksom til slutt Blir enige alligevel Men det blir jo rart å kalle FIFA Noe annet enn FIFA Ja Så, Ja, har du kjøpt uh, EA Sports uh, football club liksom <laughs> ah, Nei, svongen sånn, uh, slung, Nei uh, Men jeg har ett eksempel på der uh, Det har... Um då har det hållt gott bra där de har brutit namn. For ja. du har säkert hört om Football Manager. Det ja. Ja. Ja, Før ja, ja, det. Ja, ja. så hette det ju Championship Manager. Men ja, det, det som var var jo att de som lagde debutta, de gick från luppen, det var Eidos som lade det og så över till Sega. Alltså debutta liksom kan så producerat ett spel och då måste det ju uppbyta namn. Og da bytter de inn andre football manager, og det har jo, det jo, har jo blitt en gigantisk suksess. Altså, så EA Sports har jo, enda, de har jo enda folkene til å lage et bra spill, liksom. Så jeg, jeg tipper den neste blir også veldig bra, men ja, så er det jo et spørsmål om hvordan du skal klare å brande det da, du ikke har det FIFA-nevnet. Ja, for hva med alle navnene på spillerne, sånn? Uh, får du Nå uh, prøver jeg å komme på Ronaldo, Messi sånn. uh, Ja, altså I stedet for Haaland, uh, så får du Måland, liksom uh, Sånne, sånne Walmart-kopier uh, Er det det du må leve av med nå? Nei, jeg vet ikke um, uh, ja, Jeg vet ikke hvordan det blir Når de er ikke Er med, i, uh, med Med FIFA lenger da. Men uh, det har ju varit sånt tidigare att eh, sånt så dessa här med eh, Pro Evolution Soccer PS att de har kjøpt ja. Jeg tror de hade sån eh, Juventus hade de hade sån exklusiv avtal med fotbollsklubben Juventus i Italia Og då hette den då hette den mm. något annat på FIFA For de kunde inte bruka namnet för det hade de köpt så så länge så. Sånn. Eh så ja, det kan jo skje, men akkurat Juventus har jo kommet tilbake det til FIFA da på dette. Så ja, ja det blir jo spennende se, men jeg tror nok at de på hold, altså har de aller fleste, liksom, navn og klubber, med mindre det er noen andre som kjøper rettighetene til klubben og sånn. Men jeg trodde det var FIFA som eide, er det disse navn nå? Ja, jo. Uh, nei, nå er jeg faktisk ikke sikker om, men, uh, men nei, nei, nei, det er jo mye sånn UEFA, FIFA ja. uh. Jeg vet ikke om det er samme Altså, tippeligaen Har jo vært en del av uh, FIFA, sant? Mm -hmm. Du kan spille som tippeliga, ja Men, hører det Under FIFA, og i så fall Kan du spille tippeliga Spill i I sports fotballklubb? eh veldig uh, veldig galspast ja. mann uh, vi jeg uh, er faktisk ja. ikke, ikke sikker Catch du må nøye med U U -S -S I med ubustligan i den nye FIFA det har ja, det Sunset, de har jo ikke vært sjekt det kunne jeg veldig spille sammen så har jeg ikke det har jeg ikke med siden kan uh, bli det FIFA 14 FIFA 15 eh uh, uh. O eh uh, är version mall utan vet det men uh, du Magnus är ju en ganske uh, blodhar uh, Sannesulf fan. Nej, kan kan avslört mig. Eh. Eg sist gang eg var på Rest du Ragn. Eh, uh, i Sannes med deg så var den Sannesulf spelar som kom bort og gjenkjent deg. <laughs> Stopp det der var stolinho så han kalles. <laughs> ja, han han uh... Ja, det, han er et utrolig hyggelig fyr Og det, det er så litt løy Han sa jo til meg da på den Jeg, små, jeg snakket litt mer han, han gikk jo og snakket litt med meg Når han skulle gå At jeg spurte om han startet For det var et kamp på, Dette var bare lørdag, så det kamp på søndagen Så sa han at han startet på benken mm. Men så på den kampen så var han ikke der Altså han var ikke på benken Han var ikke på i lag Laglisten eller noe Så jeg sendte en melding da, liksom mm kasket och då var han vist, han blivit slott. Då står det att han enten hade en var förkylelse eller covid så han var han var ute då. Så ja, det är väl en liten klubb då som er jo ganske nära i alla fall mig som är med i supportarklubben Gökere, men jo ganske ganska nära spännande så ja, det ju han hade svaret blivit sålt faktiskt till Finland. Oh, ja ja. Så sånn, nyligt. Så Ja, jeg, jeg, jeg han. Han var, han var en var kul typen. Ja. Eh, ja, kan snacka med kan vi skulle på FIFA så ja, vi snackade ju bara om eh hva du gör det spel Magnus. Jag vet inte om du spelat andra spel än FIFA. Ja, det var det, det FIFA och så är det Assassin's Creed. Asset så har lastat ner en ganske mange PlayStation Plus spel som jag kört spelt. Mm. mm. Men det er på listan dig. Um, ja, um, som sagt, jag har ju väldigt många många PlayStation Plus spel jag liksom kvart månad så laddar jag ner eh uh, allt egentligen. Alltså alltså jag jag eller jag läste men jeg legger i biblioteket mitt Så jeg har et ja. ganske svært bibliotek Og det er spesielt to spill der Som jeg har veldig lyst til å spille, Og det er jo fra Uncharted-serien mm. Så jeg lurer på Om det 1 under 4 Eventuelt 2 under 4 Som er, var gratis En periode som jeg har da. Så jeg har veldig lyst til å spille jeg har veldig mye, mye gode ord om det Men jeg har ikke, liksom ikke Komt inn i det Du hører jo at det jeg er jo veldig, veldig av FIFA, så jeg må liksom tar meg fri fra det. Så uh, satser jeg, krysser fingrene på at jeg ikke kjøper det nye når det kommer med en gang, og heller inte til julen og sånn. Ja, ja, du kan jo uh, på en måte tvinge deg selv å love lytterne nå at du ikke ska kjøpe FIFA når det kommer ut, så at du får uh, utforska- biblioteket ditt, og få mer bredde i, i spillingen din, Magnus? Mm. Jeg skulle ønske at jeg kunne love dere det, men jeg, jeg tror ikke jeg kan det, men jeg skal prøve. Jeg skal gi det en en, en fyr sjans, altså, at jeg spiller noe annet enn FIFA. Det, FIFA er gøy, men ja, Men det finns så mange bra spelare, Rune Magnus. Det gör kommer du säkert att spela Valhalla og det er ju et massivt spel och mycket att göra där. det det med snackade med Gogukka, snackade om eh fått par episoder sedan var ju dette med eh Uh, og det å ha et sånt småspel ved siden av Når du er lei av Disse store speler uh, Så uh, for eksempel Valhalla Du er lei av å tråkke rundt i de ser Og se alle disse Denne lange listen med oppdrag du skal gjøre Så kan det være kjekt med uh, Bare sånne småspel Som du bare popper in, Spiller 50 minutter en halv time Og så er du fornøyd Og så legger du fra dig. Men jeg frykter at dette er FIFA for deg Valhalla. Nej, ja, alltså ja, Garenren från Valhalla i FIFA. Ja, det, det, det kan være det. Uh, uh, det er et ganska schysst sån litet spel som heter Gang Beasts. Ja. du på det? Det är ju egentligen ett väldigt simpelt enkelt spel, men det, det har ju går ju och Ganska avhängig av för väldigt käckt att spela samman då med andra folk. Mm. Mm. Uh, ja. Uh, men du uh, då har du ehm, uh, vad du har spelat eller har tänkt att spela? Nej, det har varit så mycket. Uh, men jag kan ju kanske nämna i alla fall Eldring. Uh, yeah. som, som jeg, jeg har en endelig og det tok 170 timer uh, og wow. det er lite det er veldig mange timer det er det lengste jeg har brukt på et enkelt spel. i det de passeste årene uh, for de fleste eventyrspil rollespil uh, sånn den type spel var mm. kanskje 70, 50 60 timer, 70, så er jeg fornøyd. Men 170, altså, det er mye. Uh, nå eksploderer med Apex, for det er jo multiplayer, og det var jo evig. Men et sånt spel for en enkel spiller, det er sjeldent jeg gidder 170 timer i det samme spillet. Mm. Uh, men det har ju litt med denne kverningen å gjøre. At jeg, at jeg kommer til et område, og så får bank, men jeg insisterer på å bli der, på å bli bedre, på å get good, som de sier på uh, the Dark Souls-språket. De sier liksom, hvis du dør i et område, så er det ikke spilles en feil. Du må bare bli bedre. Uh, uh, men det er jo sånn at visse områder er jo meint for uh, et visst nivå at din karakter skal være. Og det er ikke alt. I begynnelsen så kjemper jeg veldig mot dette systemet. At jeg var under uh, levelet i ett mm -hmm. et område. Eh uh, men jag var så sånn, nej, jag ska klara det för jag är nog frusterad. Jag jag kanske bara förlata stället som en tabbe, sånt. Mm. <laughs> så då insisterade jag på väder och så brukade jag väldigt mycket tid och resurser och svett och tårar på det. Men på ett annat tidpunkt genom dessa 170 timmar så insåg jag att det bättre och heller var överlevla än underlevla. Så då gick jag till då mode och så bara kvarnade jag så bara slog jag igen alle filmer jag såg. Og så brukte jeg kanske litt sånn... Jeg måtte lese litt på eh, visse eh, bosser eller fiender som bare liksom banker livskiden under mig. Da tenkte jeg sånn, ok, ja, men da kan jeg lese. For det er ikke vits å har det så vondt når du spiller. Du skal være gøy også. Så da fant jeg kanskje en svakhet til en eller annen boss. Åja, oh, du tål ikke flamme. Fint for deg. Så slapp jeg en flammepil opp i rassen din, sånn. Eh, jeg fant jo disse svaghetene... Sånn at til slutt så var jeg overlevela, og når jeg gikk til nytt område, så var jeg som regel mye sterkere enn det fienden uh, forventet at jeg skulle være. Mm. Allige, altså det, jeg må, altså det var alligevel et tøft spil, men jeg gjorde det lettere for meg selv ved å lese meg opp, ved å være overlevela, og uh, ja, være mer forberedt, liksom. Jeg hadde väldigt bra utstyr, jeg hadde veldig bra magi, Uh, jeg uh, kunne disse snarveiene for det spelet er veldig kryptisk det gir deg veldig lite sånn og det er en del av skjermen da folk, det er, i forhold, altså i motsetning til Valhalla, der du har listen, shoppinglister av ting du skal gjøre og et kart, der det er masse dotter eller sånn, gå her, gå der, gå der, ta den landsbyen, snakke med han, snakke med hun så uh -huh. spiller, elden er spelet veldig kryptisk, det gir deg veldig lite uh, alt skal liksom være litt mer sånn organisk, at det du rirer gjennom en skog, og så, åja, oh det var en fyr. Du visste, ingen sa at han skulle være der, han bare er der. Mm. Og så gir han deg et oppdrag, og så fører til en serie med andre oppdrag som går gjennom hele spillet. Men det var litt tilfellig at du møtte han akkurat der. Uh, og det, det er jo en del av charmen med Elden Ring, at det, ting ikke føler ligge, det føler ikke ligge, liksom opplagt. Uh, det er ikke lagt ut på en rød løper. Men det er mer at du må finne ting i selv. Uh, men det gjør jo at historien også er veldig sånn kryptisk. Jeg gikk rundt der, jeg slo masse bosser, jeg anet ikke hvem de var. De var i min vei, jeg drepte deg. Fint for deg, fint for meg. Uh, men hvorfor jeg hadde en beef med denne bossen, det vet jeg ikke. Uh, mm. Sånn sett så ga historien kampanjen meg ikke så mye sånn emosjonelt. Men det var mer bare kampen som var verdt det. Mm. Uh, og når jeg tog siste boss, uh, så var jeg, jeg var så på en måte utmatta, så uttømt, bare sånn, nei, ok, dette er greit, jeg har fått nok, nok. Det, jeg skal ikke røre dette svel igjen. Uh, så selv om de kanskje lager ekspansjonsbrett, eller det kommer en ny tilleggsting, jeg, jeg, jeg, jeg kommer ikke til, om ikke jeg spiller det med Jokka, og hjelper han i hans verden, så kommer jeg ikke til å det som en enspelare igen. Mm. Jag är bli ja. väldigt ja. Ja, men jag förstår det med 100 160 timmar. Eh ganska häftigt det. men det är vad jag berättat et, samtidigt ett annat som jag brukade väldigt många eh, försök på runder. Og det är vad Super Mario 3D World. Eh, eh Bowser's Fury som er jo en, re, som er en relansering, eller det, det, det er et Wii U-spill som de bare pakker om og solgter på Switchen. Hmm. Men det typisk aller siste brett... Det. Det, typisk Nintendo, de skal tjene penger på å selge det samme til deg flere ganger. Nei, jeg har lyst til å kjøpe uh, dette spillet <laughs> uh, Det de gjorde, da... Uh, altså, de, uh, de... De lagde jo en samlepakke. Bouns Fury er jo noe nytt, men uh, Super Mario 3D... World, eller Land, uh, jeg husker ikke, den, har, uh, den er jo ment for som ett partispel at du springer rundt fire stykk, sånn? Mm. Ja. Fire, fire stykk samtidig, og så går du genom brett, det er ikke sånn, i forhold til ADC, der du jo på måneder, eller noe sånt, så her skal du bare egentlig komme deg fra startsreggen til målstreggen, uh, og du kan kaste hverandre, det er bare løye, sånn, og det er liksom et familievennlig spil, men når du har rundt spelet, så kommer sånn en bonusbrett. Uh, og jeg skulle jo selvfølgelig ta alle bretter, og samle alle, uh, jeg vet ikke hva, du samler på stempler uh, og uh, mynter litt sånn ekstra snacks da. Mm. Men jeg insisterte jo på å ta alt Fordi jeg er den type spilleren Så når jeg kom til det siste brettet da Og den er balleharet Det er noe det verste jeg har sånn I forhold til Mario 3D-plattform Det var skithardt Så jeg tok det brettet Jeg prøvde det 100 ganger Jeg prøvde det 200 ganger Jeg trodde i slutt så hadde jeg kanskje 300 forsøk Over 300 forsøk På å ta det siste brettet Men jeg klarte det Mm. <laughs> og hvis du ser på YouTube Så ser du andre folk prøve det Det er sånn Jeg følte det var sånn millimeter presisjon Jeg måtte hoppe, jeg måtte time det Hvert eneste hopp Jeg visste nøyaktig hvordan jeg hoppa hoppe Sprette på en fiende Gå gjennom en ring Og så lande, og så tar jeg to skritt til høyre Og så hopper jeg igjen Altså jeg hadde en sånn formel i hovedet på hvordan jeg skulle gjøre det uh, Og jeg klart det til slutt Men jeg vet ikke om jeg hadde klart det igjen for jeg var sånn i modus. Jeg var sånn... Øh! Uh, så det er noe jeg ikke vil anbefale til folk. Å prøve seg på det brettet. Ja. <laughs> uh, men ellers, i løpet var sommeren så har jeg også tatt det roligt. Jeg har prøvd å slippe av løsriva meg fra denne Mario-kverningen. Elden Ring-kverningen. Så har jeg bare slapp av med noen kjekke, koselige spil som jeg hadde med meg på Switchen. Det hadde jeg med meg, jeg hadde med Switchen uh, over til Spania. Så har jeg spilt spel uh, spil som heter The Turing Test. Uh, den var kjekk og morsom, men det var det en sånn portal-klone. Jeg vet ikke du spilt Portal 1 eller Portal 2, Magnus. Uh, jo, jeg tror jeg har vært borti, uh, borti det. Mm. Det var ju det var väl väldigt Poppis eh mm. uh, för länge sedan. Uh, altså, ja, för de alltså Portal 1 och Portal 2, har jo, det är ju vad heter en genre, jag vet inte hur jag ska det, sån pusselspel, gåtelösning, logisk thinking uh, men ved hjälp av i varje fall i Portal 1 och Portal 2 så er det disse uh, och som det går genom då för løse lösa uppgifter. Men i det men i det Turing test så var det mer eh kanske og och robotar så du måste styra eh, for få komma dig från rum till rum Hvert rum är ju sin egen gåta. Eh men det som var intressant med Turing test var ju att eh, du eh, styrte eh, Uh, en menneske, en type astronaut, som var på en måne på Jupiter. Altså, dette var selvfølgelig øde. Og det eneste som snakker med deg er denne computeren som overvåger senteret. Mm. Uh, og han sier jo at, uh, ja, jeg har vekket deg fra sånn dyp uh, komasøvn, sånn cryosleep, for at du skal hjelpe mig med å få liv på senteret. Et eller annet så samtidig som du jobber deg fra rom til rom, så får du vite mer og mer av hva som skjedde på dette senteret. Uh, og så begynner du å tvile på denne historien som denne AI-en uh, forteller deg da. Uh, og Turing Test uh, i seg selv er jo et uh, begreb i vitenskap om en maskin klarer å lure deg til å tro at han er et menneske. Øh... Uh, ja, har du något med Alan Turing eller? Ja, näjaktigt. Det er där det uttrycket kommer kom fra. fackuttryck ja. uh, Så den spelade jag, jag har också spelat något sätta Super Liminal på switchen. Det var lite morsamt spel. Eh, uh, det håller jag på fortsatt på. Uh, det er också en sånn gåtospel eh uh, i första person perspektiv. Uh, men där är det trixet där är Kamera kameraperspektiv, kameravinkler. Mm. Eh, for hvis du huske hvordan Ringenes Herre ble laget, om at eh, Gandalf, for at han skulle se mye større ut enn Hobbitene, så ble han filmet nærme kamera, mm. mens Hobbitene ble filmet litt lengre i bakgrunnen. Men de var på en gjort så sånn at det så ut som de satt ved siden av hverandre. Mm. Eh, og dette trikset er mye brukt i Superliminal, for Eh, hvis du på mode håll en kaffekopp eh, Og så tar du en helt inte kamera. Eh, og så puttar han ner så kan det så blir han han vux i storrelse i förhåll till perspektivet. Ditt. Ja. Så det måste du göra. Det det måste du må i det spelet och flytta och vända på ting så att du får ett annat perspektiv på det så när du kan bruka storleken komme deg ut og inn av bygg og vinduer og hoppe opp på bøger som starter som noe du har i hånda til det blir gigantisk som et hus men det er bare ved hjelp av perspektivskifting da, altså du må lege litt med det det er sånn optisk illusion på en måte. ja, ja, nøyaktig ja så det har jo også vært et kjekt spill øh også har jeg spilt uh, Turtles uh, multiplayer på Switchen. Og eh uh, et spill som heter Spirit Fearer. Uh, vil liksom så videre bruke litt tid på å fortelle om fordi eh uh, det er litt er et veldig spesielt spill. Uh, en ting er grafikken og stemningen, eller på en måte alt det er veldig sånn søtt og Disney-aktig. Selve utseende og presentasjonen er musikk, og du er en person som styrer en båd, en sånn type tankbåd. Stor, ja. veldig stor båd i hvert fall. Men det du gjør, är at du plukker opp passasjerer som bor hos deg en stund, men til slutt så skal de videre og når men vi egner videre som altså mener de skal dø og på en måte til himmelen eller hva nå finns finnes etterpå mm. så det du spiller er egentlig en type sånn eh, døden da som ikke drever folk, men tar folk imot snakker litt med dem, gir dem en siste god reise før de skal videre til der de ender opp. Uh, så, på en måte, det, det er jo veldig sånn søtt presentert, men uh, folk snakker og forteller om sine livshistorier, samtidig som du, de bor på båden din, og så snakker de, ja, ja du liker pei, så kan du bage en pei til dem. Eller, du ligger å fiske, så kan du fiske sammen. Eller noe sånn veldig sånn søtt og veldig sånn, du, du er med på en reise Alt er en reise Men det er Men samtidig så får du høre Om livshistorien til disse folkene Og noen av de har veldig sånn Alvorlig sykdom Som de har vært igjennom, Eller familien som ikke har behandlet dem så bra Så det er veldig sånn Tunge emner som kommer liksom Innimellom Men du gjør det du kan For at de skal ha det bra på båden din så sånn at de til slut kan gå videre med kan jeg si en, en lette uh, samvittigheter. Uh, så det har vært et veldig spesielt spil. Uh, jeg har blitt rørt mange ganger uh, av, av hvor mye de kan fortelle med veldig få ord. Uh, Hjelper musikk og og på en måte bare uttrykk. Det egen knapp for å klemme folk. Du kan, du kan gi folk klem. Selvfølgelig, det er ikke alltid det passer. Det synes jeg bra, for hvis du går rundt og klemmer på alle, så sier de «Nei, nei, jeg trenger ikke klemme nå». Og det er jo viktig å respektere folks personlige svære. Men det er gøy å bli kjent med disse, og alle folkene som kommer ombord på båden den ser ut som dyr. Eh, and then vildsvin eller så är det rådjur eller sen tigern, löven och uh, eh ja. det har kanske ett sammanhang med eh uh, vilken typ av person er. Men er det sån Disney-karaktär eller altså det det er, Ja, det det är med mänsklig karaktär, altså ja. ja, det stämmer. Okay. Uh, så eh uh, allt är väldigt sån sött och men samtidigt alvarligt. Mm. Eh. Uh, Och uh, det har bara varit liksom en, en, det det har varit ett eh uh, mäktigt spel på inte på Wonder Mode, men bara sån det var en sån tyngd över det spelet som jag inte förväntat. Men det hars ju alltså hars ju väldigt annorlunda sid än andra spel när du får sån Mm. personlige tragedier uh, og personlige historier fra en spillkarakter da uh, og mm. du må liksom ta ta standpunkt uh, til den, det, den det karakteren forteller deg om liksom, mm. hva du skal gjøre og det er, ikke, det er ikke nødvendigvis så mye du kan liksom hjelpe den personen med det de sleide med men du kan i hvert fall lytte ja. Uh, sant er ikke det. Det är inte sånt, det de har gjort i dis liv mens de levde. Det er på mode förbi. Det du allt du kan göra nu är att lyssna och vara en vän. Ja. Och ge i god mat, visst de önskar det. Och en kram, visst de önskar det. Och uh, en kram, visst de önskar det. Och til slut så föreligg sig kanske klar for att gå videre Och då er de siste ønsker, kan du ta meg til broen? Den siste broen. Der, da seiler du med dem til broen. Uh, og så gir du den siste klem til dem, for så forsvinner de. <laughs> så det er jo litt sånn vemodig og trist når du må si farvel til karakterer som du uh, har liksom snakket mye med. Uh, jeg måtte søge dette opp, det dette er jo egentlig, samtidig som dette er liksom en sånn et spel der du blir kjent karakterer, så er det jo en Uh, ledelsessimulator, om du kan kalle det, det. <laughs> Management simulator. Ja. Der du styrer styr båden, uh, og du må, uh, liksom, du kan dyrke ting, du mm. kan smi ting, du kan sy si ting, du kan bygge en vindbølle. Uh, så du kan, du kan liksom, du kan gjøre så mye på den båden. Uh, og disse... Gjestene som kommer på båden har kanskje sånn hei, jeg trenger kjorta, jeg er litt kald ja, da må du kanskje eh, liksom plante et bomullstre eller en busk så må du ta bomullen og lage det om til spinneret og om til et plagg til slutt, så blir de glad så du må sjunglere alle disse daglige oppgavene eh, med samtidig å ta vare på folk og, og passe på at det Kanskje han ene ikke liker hun andre en dag. Så må du kanskje megle litt om de, eller si mm. et eller annet. Og. Så det er liksom... Det er mange baller og jonglere. Og av og til kan det føles litt sånn, jeg har ikke tid til alt. For, for du skal liksom rekke så mye. Men det er ikke meninger i dette spillet å gjøre ting 100%. Du skal ikke rekke alt. Og Nei. du ikke, du ikke... Føle, du skal ikke føle at du skal gjøre alt. det skal ikke være stress. For det du rekker, det gjør, det gjør du. Og, altså, det du ikke rekker, det gjør du neste dag. Uh, mm. Så det, det går ikke an å gønne. Uh, det er ingen som, på en måte... Uh, det går ikke an å tabe. Uh, mm. og, og du trenger heller ikke å gjøre ting... Uh, for eksempel, jeg, du, kan, du kan plante... Uh, hodekål <laughs> så du kan så frø for å plante hodekål inni båden? ja, inni båden, for du, du, du lager en åker liten åker og de er ganske mye verdt hvis du planter et frø som du kjøper for 10 mynter så kan du selge det for 400 så det, det er sånn veldig lønnsomt med disse kålene mm. og så tenkte jeg, ja ja, men jeg må jo jeg må jo få gang i økonomien så jeg plantet jo liksom en hel åger med bare hodekål, for jeg skulle prøve å få, liksom, tjene mye peng da. Mm. Men det var ikke egentlig nødvendig, for etter hvert som historien går, så får du andre inntektskilder. Det var liksom eh, verdien på båden og, og alt du samler inn, det vokser etter hvert som du trenger mer penger for å bygge båden større så det är vitt att börja och pröva och eh liksom pumpa upp ekonomin den eh på det och eh så, eller plantera väldigt lönsamma eh grönsaker. Ja. Ja. Så, så det det var det var en, på något sätt en sån läxa jag lärde mig det är inte vitt du tränger inte vara en superfarmer bonde för att komma igenom spelet. Allt sker till sin tid. Ja, eh, si um, uh, de, de, de det du ska säga at i lövaspel att det ser en hotekoll det var ju så lukrativt att börja med, men så blev det mindre värt i lövaspel. <laughs> så då blev det mindre lukrativt att på med det. Och det är tror du ska säga. Si. Ja, ja, Nej. Ja. Uh, du uh, du bara finna andra måder att och tjäna på og, uh, men jag är jag kanske tre fjerdedeler ferdig med Spiritfarer. Jeg begynner ferdig med det i løpet av uke, men det er et spill som har gjort inntrykk på meg, rett og slett. Mm. Så det vil jeg faktisk anbefale til folk som har Switch, eller det passer veldig bra i fanget ditt. For det er et sånt type gane-renserspill som du kan spille fem, fem minuter av, 10 minuter av. Uh, men jeg endte med å sitte der i flere timer med switchen i fanget. Fordi jeg skulle liksom bare jeg skulle bare planta litt uh, frø. Jeg skulle bare seile og utforske den øya. Uh, og så sitter du der lenge og koser deg. Uh, men det passer veldig bra som en sånn kort tidsspill. Fordi som sagt, du kan ikke ta du kan lagre når som helst Du kan ta en pause når som helst Og det er ingen som På en måte kjefter deg Eller du får ikke straff for å Legge spillet til siden Og det er veldig lett å komme inn igjen Når du først har lagt det fra deg Så det har vært min spilsommer Ja Du har vært produktiv jo, takk. Det, det er viktig å utnytte sommeren. Uh, selvfølgelig, det har vært fint vær og sånn, uh, og vi oppfordrer jo folk til å nyte solskinnet så lenge det varer, fordi det kommer en mørk høst uh, veldig snart. Mm. Og da uh, må du sitte inne. Mm. Men hvis det ikke mer å dele her, så kan vi jo hoppe over til nyheter. God nyheter. Ja, då ska med höra lite på supernyheter eller superagurknyheter oss då sedan med i uppe sensommaren. Eh så då eh ska jag och Magnus fyra av eh, alle all og och nyheter i eh maskinpistolfart till er då. Eh så tar mig och ja, vi kommer til å nevne vår nyhet så altså får vi se hvor langt vi kommer uh, Magnus, vil du starte? Ja, vi har jo egentlig tatt den jeg tenkte jeg skulle starte med, men jeg kan jo si at uh, den 30. september så blir FIFA 23 lansert uh, du kan kjøpe Early Access så du får det 3 dager før, den 27. Uh, det blir det siste uh, fotballspillet med FIFA-navnet som vi nevnte tidligere, vi ikke ble enige, mm. og jeg har sett traileren, eh, det ser jo bra ut, de har noe som heter, de har lest hvert noen som heter Hyper Motion 2, som skal være mer realism og mer animasjon, og så er det også eh, flere kvinne, kvinnelige spillere med, og på coveret så er det også faktisk også eh, en kvinne med. Eh, det, jeg husker ikke hvem mannen er heller det, som er med, så, men det er i hvert fall en mann og en kvinne på å på, så kvinnefotball er på vei, på vei England, da, England-damene, de vant jo uh, EM, det de måste damer til for å få det til kommer komme hjem, it's coming home. Fotball's Football, coming, coming home, home. The, ja, the ladies de, are taking it home, for å si det Uh, så so. <laughs> ja. Du får ta mm. neste ja. Men Du, jeg må reagere litt på den der Vi uh, nyheden din Jeg er litt spent på hvordan det er Å spille Kvinnefotball Tror du Altså nå, dette gjør sikkert litt sånn dumt ut For kvinnefolk Men kvinne Kvinnelige fotballspiller er jo dårligere enn mannlige spillere eh, Ikke dårligere, men altså, de springer ikke like fort de skyder ikke like hardt eh, og jeg tror ikke de er like tekniske men blir dette overført til spillet? Eh, jeg, jeg, jeg tror ikke altså, jeg tror de er like gode, som, som rating-messig som, som herrene da for för det har ju varit en funktion ganske mm. där har varit någon det var någon säsong i syd de lanserade kvinnelag för första gången då då var det kvinnelandslag. Nu tror jag de har liksom kvinneklubbliga. Eh för de ja, de allra största klubbarna ute i Europa sån som Barcelona og Manchester och de har de har satsat väldigt mycket på kvinnfottboll i dessa årna. Så vi har ganske gode mm kvinnelag og det var ett par norske spelare alltså i Barcelona så er det är den Caroline Graham Hansen spelar ju där. Och mm. Ja. Så eh Sandra, sånn, jag har ju inte med med de lagen själva. Um, men som sånn jag har läst så ska de vara lika uh, högt rankade som som herrlagena då på på spillet. Ja. Mm. Yeah. Skal ikke, skal ikke det skaminerer? Ja. Så, nei, så du, du tror at hvis eh, noen velger et kvinnelag og slåss mot et herrelag, så vil de ha like god mm. sjans til å vinne? Jeg tror det. Jeg, jeg, jeg vet ikke om det går en gang vi spiller et mot et men jeg tror det. Jeg tror det jeg går. <laughs> ja. Ja. Nei, men kult da. Jeg, jeg støtter jo eh, at kvinner skal kunne oppo fram i idretten eh, og tjene meg mer penger. Og det er bra at det liksom, at de og får litt søkelys og at sporten blir eh ja, litt mer sånn, eh, fremhevet då. Eh. Vil du vill du vite hvorfor det engelske kvinne laget vant EM og ikke det engelske herrelaget? Fordi ja, tegnen på det engelske kvinne hun spiller for Arsenal, mens kapteinen for det engelske herrelaget, Harry Kane, han spiller for Tottenham, og Tottenham er en klubb som aldri vinner Trovea. Så der har du det. <laughs> ja, der har du det. <laughs> ja, eh, bra eh, observasjon, ja, Magnus. Ja, litt eh, dissing. Det, det var... Det var det var, det var jo litt trist at de kvinne det norske kvinnelandslaget, de ikke kom like langt. Men gikk ikke de på en sånn gøttsharsmell? Ja, de tapte. Var, var det sånn 8-0 eller 9-0 mot England i første kampen, var det vel? Ja. Det, Ouch, ja. det er en røff, røff det, kamp, altså. Det virker, jeg fulgte jo litt med, det virker som at... De har jo mange gode stjerner, men det virker som at De virker ikke som de har samspilt som et lag Da at han trener, han ikke hadde klart Nei. Å få dem som et lag Så han ja, Han virker jo sparken etterpå Ja Ja Neste spørsmål ja. uh, nok, uh, nok om Forfall Vi <laughs> uh, skal snakke litt om uh, En annen nyhet uh, Star Wars Jedi. Eh uh, Fallen Order fick ju god kritik och så lanserat alltså och så utgitt av EA uh, men uh, Det har annonserat en uppföljare Star Wars Jedi: Survivor. Eh uh, altså. det säger det avslöjar jo at uh, Karakteren fra första spelet, han är en overlever. Uh, så det, jeg vet ikke om historien For noge, men når du spiller det første spilet Og det har jeg spilt da uh, Og jeg synes det var Bra lager uh, Men av og til så Ble jeg litt Jeg gikk meg vild Rett og slett uh, For disse, jeg gikk rundt på disse områdene Så sump og jungler Og lianer og uh, Sånne romstasjoner Og av og så måtte du i sånn typisk eh, Metroidvania-stil, gå til et område du hadde vært før, men plutselig så hadde du, kunne du fikk noen nøkkel, og du var sånn, åja, oh nå kan jeg gå gjennom den røde døren, jeg kunne ikke før. Så derfor måtte du liksom, og det, det fantes ingen måte å teleportere på. Så da måtte du manuellt springe, eller fly til den planeten, gå til denne, og husk, hvor var den røde døren? Helve det, jeg måtte ha, altså, du må jo ha dagbok eh, for å huske alt dette. Og derfor følte jeg at jeg, eh, på en i, gikk over de samme åpne områdene flere ganger, bare for å finne denne hersensdøren. Uh, så det var litt repetativt da. Uh, det var kanskje lite minus med Star Wars Jedi Fallen Order, men den solgte bra nok til at de har annonsert en oppfølger kalt Survivor. Uh, spoiler. Uh, og jeg vet ikke om... Ja, spoiler er alt at det heter <laughs> Survivor. Survivor. Uh, Magnus, er det jo noe sånn Star Wars Nød? Ja, jeg vet ikke om jeg vil kalle meg Star Wars Nød, men jeg har jo sitt uh, Filmerne Jeg synes julespesial ja. er den beste Den har jeg faktisk sitt Ja, den er, den er Veldig, veldig spesial den, den er hysterisk løy, men jeg tror ikke det var Meningen at jeg skulle være det um. Det var ju på toppen når, når Star Wars først kom ut. Det var et fenomen. Alle snakket om det. Eh, og det, det finnes et sånn discoalbum i, sta, i Star Wars-stil. Jeg vet ikke om det. Nei, har jeg uh... <laughs> ikke Så visste du søker opp eh, Star Wars Disco, så får, finner du faktisk eh, et band eh, som har lagt discoversjoner av Star Wars-sanger. Uh, og den var på topplistene på den tiden, liksom. Så dette var liksom... Uh, altså, det var liksom en kulturfenomen. Alle snakket om Star Wars, alle elsket Star Wars. Uh, men i den siste tiden så har ju Star Wars blitt... En industri som kverner ut... Uh, serier og TV-spil og legetøy. Uh, og... Ja, det spørs som den fortsatt har den samme magien... Ja, for det, det, det er jo sånn som skjer Når Disney kjøper Kjøper Norge Da blir det masse produsert Ja masse produsert. Og jeg, jeg vil jo si Jeg har jo sitt Det har vel kommet altså, Jeg har ikke, ikke fulgt med på serien Men det har vel kommet tre Sånn nye filmer Etter at Disney kjøpte De tror jeg Jeg så de to første ja. Og jeg synes begge de var bra Eh, så ja, det betyr nødvendigvis ikke at det blir dårlig kvalitet, men om eh, jeg vet ikke hvor star, stor Star Wars nær du er, men om er George Lucas involvert i noe dette, eller etter han solgte sånn Disney? Nei, når han når han Disney, så okay. på en måte alt. Han uh, har ingenting med uh, Star Wars lenger å gjøre, uh, selv om det kan jo det de Ringe han og spørre av og til liksom, Hei, hvordan går det? Og, Hva synes du om denne karakteren? Han har ingen sånn Han har ikke noen Nei. makt Men det kan jo være de Spørre han for hyggelighetens skyld Siden han er jo faren Han er jo opphavet ja. til alt dette kan jeg, kan jeg bare si at jeg, jeg, jeg googlet eh, ja? Star Wars Disco Og det første som kommer opp er Star Wars Theme Disco Version Utgitt i 1977 ja. av Artisten The Force albumet heter okay. Disco/Funky Hat. Okej. Okay. Eh, trodde inte det var den jag, jag trodde ikke den Eg hart på for den heter Miko eller något sånt. Eh, Summer Banner Galactic Funk. Ja. ja. Uh, men jag alltså Starus det jo, det jo en suksess med en gang Star Wars kom, og da ble det jo masse, altså da ble det jo masse sånn um, merchandise, som er, ikke noen bra ord, norske på det, men ja, da ble det masse sånne ting med Star Wars navnet på. Ja, og det er selvfølgelig gode penger, eller men. Du du tjener less med penger, uh, sant? alt dette du kan produsere med Star Wars nogen på. Eh, etter at etter at disse filmer den siste ja. filmen kom ut eh, nummer 9 så har de jo lagt serier på Disney eh, som eh, The Mandalorian sesong 1 og 2 den er jo ja, den er bra, faktisk. Eh, en av den best. Sesong 2 er også bra, men ikke ligger god. Uh, og så har du uh, bok av Boba Fett. Og du gjenoppliver denne karakteren fra original trilogien. Boba Fett som en sånn dusørjegger. Uh, den fikk sånn middelmådig mottagelse. Uh, og den siste serien som kommer ut nå er Obi-Wan Kenobi. Faktisk. Og den var det mange som så frem til uh, Fordi alle elsker jo Eller alle uh, Likte Obi-Wan Kenobi Men de lurte på hva kan de gjøre med den karakteren Som ikke allerede har blitt sagt mm. I filmene uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 uh, Og denne serien skal jo utspille seg Mellom 3'en og 4'en ja. uh, Så på, I løpet av de årene så blir jo Ewan McGregor like gammel og grå som Al Ginnis. <laughs> <Så> uh, uh. <laughs> uh, uh, uh, men uh, serien var, jeg synes også at Obi-Wan-serien var ok. Høyde, det fantes høydepunkter, men også lavpunkter. Veldig skiftende. Uh, men uh, tja, hvis du er Star Wars-fan, så Synes jeg at det... Det er ikke see, men du kan se han Hvis det har tid ja. uh, Og så skal de lage En T-serie som kommer ut I år, tror jeg Den heter Andor uh, Og det er mer sånn Guerillakriking Bakken mm. i våre kamper uh, Den ser interessant ut på traileren Jeg liker Stemningen her er det ingenting som flyr, her er ingen grønne troll, uh, alt er sånn guerilla kamp, her slåss med eller dør med litt mer sånn tyngde, uh, En sånn The Force og ting som flyr, og bare uh, liksom. Uh, så, ja, jeg skal gi det et forsøk, jeg skal gi, jeg ser nok hele serien, uansett går dårlig i det, men det var ja. sånn jeg Eh, over til deg, Magnus! Ja, eh, var det... Nå ja, snakker vi om Star Wars. Eh, var det, det var spilnyheter, vi snakker om det. Ja, ja, det var det. <laughs> Når jeg så på hva som kommer da, eller som har kommet, eh, så var... Så jeg, så jeg at God of War eh, Regnerokk skal komme i eh, november. Eh, 9. 9 mm -hmm. november har jeg notert eh, og mm. ja, jeg synes det så ganske spennende ut faktisk det spiller, jeg så traileren og det har litt sånn valhalla tendenser over seg men at det er mer sånn mystiske eh, beist og magi og ja, sånn middelalder kanskje og eh, Mm. Og jeg, jeg synes det så veldig spennende ut um... Har du spilt Aenon? Eller God of War På Playstation 4 Jeg tror ikke det Nei, det er et veldig bra spill Veldig bra spill så, Jeg tror du Hvis du vil så har du tid til å Spile Aenon før toen kommer ut Ja uh, Hvis jeg vil det, det, det, det er det det står på, Hvis det det står <laughs> Det FIFA det står på. Ja, men som sagt, nå har jeg klart å uh, komme meg ut av um, den FIFA 22-trollbindingen. Uh, troll, Så jeg har ikke tenkt å ja. gå inn i det, um, det uh, ormehullet uh, med det første hjelp. Ja. Så, jeg... Men, men nå er det jo Valhalla så som holder så... Ja, ja. Og de spiller jo litt like, eller du har denne viking-tematikken. Ja, så du må bli overmett da. På Nei. vikinger og Nei, økser men, og... som sagt, jeg så jo tre-lån til toren, og den så mm. veldig bra ut. Jeg har ikke spilt det første God of War, men... Kanskje jeg skal gjøre det eh, På et tidspunkt det, det, det er jo såpass gammelt at eh, Du får det sikkert for 100 kroner På bruk altså, det, eh, det det er noe billig underholdning eh, har, på du, ja, har du spilt det? Ja, ja Jeg, jeg, jeg, jeg kverner meg Jeg, jeg runder det så Faren Jeg tok den vanskeligste bossen Selv om det og, det er inte sådär tulsamt den siste, altså den bossen och detta utom det sista bossen detta sånn är ja, ja. boss som du vid kan ta visst du vill jag brukade cirka 7 timmar på ju hur jävla skaben där men jag klarte det ja. <laughs> En sån valkyria det er sån krigsgudinna vet du och hur var så synsig rasig och hur slog så hårt eh men jag bestämde mig för att ta hun. Og det gjorde jeg. Så, uh, så... So, so, uh, men det... Gjennom hele spelet, det er veldig bra oppbygd spil, uh, produksjonsverdien, knallhøy, uh, mm. stemmer, mimik skuespillere, alt men er på plass. Men jeg tenker på at den ene kom ut for fire år siden. Nå sånn. Hvordan mm. altså, står grafikken seg i dag? Nå, Se, hvis jeg kjøper ja. det og, og spiller det Kommer meg, liksom, jeg Blir jeg ja, skuffet grafikk Sånn grafikkmessig Nei, jeg tror du fortsatt blir mm. Imponert altså. uh, Det spiller så Helt fantastisk ut når det kommer ut Og det, jeg tror jeg har Pushet uh, Playstation til det ytterste Når det gjelder grafikkmessig uh, Når det er grafiske Og hvordan de tvinger God of War 2 Ragnarok in på en Playstation 4, det, det er jeg litt spent på. Uh, så jeg tror det spillet er best på en Playstation 5, eller, ja, ja jeg kommer bare ut på Playstation. Uh, den ser best ut på den neste konsolen, men siden ingen av oss har det, så må vi nøye oss med 4-en, uh, Playstation 4 versionen, som jeg, fort, som jeg tenker fortsatt ser veldig bra ut. Uh. Neste mm. spill, hva er neste spillnyhet? Ja. Vi skal snakke om Diablo, og det er jo et veldig gammelt spill, men de lanserte Diablo Immortal, altså utødelig, på mobil. Ja. så sånn at du kan gå og banke dæmoner og engler og skjelett og øgler på mobilen din, mens du sitter på bussen eller toget. Problemet med denne Diablo Immortal, og det var for så vidt et veldig sånn bra kampsystem, spillet funker, men fordi det er et mobilspel, så møter du til slutt på en sånn pengevegg. At, ja, nå må du betala for å spela mer, eller nå må du, nå, nå har karakteren din nådd et område, og for å komme videre, eh, så er det best du betaler litt ekstra. Ja. Så det var sånne lootboxes og alt sånn eh, pengevegg som folk møtte, og de ble, folk ble jo veldig sure, for det er ikke sånn et spel skal være. At når du først har kjøpt et spel, jeg vet ikke om det gratis, men du ble møtt av sånne falske hindringer som nesten, så å si, tvinger deg til å betale. Eh, at de døpte om spelet til Diablo Immoral, ikke Immortal. Uh, for dette var jo amoralsk handling, uh, at, at uh, Blizzard var så griske, og de kunne gjøre dette mot sine fans. Uh, så so det har Blizzard fått veldig mye tyen for da, i denne sommeren. Uh, vel for tjet, Ja, men altså, Blizzard er jo uh, kjente uh, kjent for å melke hva eneste kroner jeg... Uh... Jeg googlet bare ganske kjapt Diablo Immortal, og en av de toppsøkende med tillegg er Is Diablo Immortal free? Så det er sikkert folk som går på det, og det står jo Players do not need to purchase the game in order to play Blizzard's mobile title Ja Så, så ja. jeg hadde jo følt meg litt lurt hvis spillet er gratis, men så Kommer du ikke videre fordi du må kjøpe et eller annet ja, da, da hadde jeg følt meg veldig mm. besviken Jeg tror ikke sånn at spillet slutter, men finen blir så vanskelig At du må kanskje kjøpe noe utstyr mm. altså, Du kan spela, men det blir bare veldig vanskelig ja. og frustrerende ja. Uten å betale mm. uh, ja. Uh, det var Diablo uh, Har du en nyhed, Magnus? Um, ja, altså Jeg søkte jo litt på sånne spill som Har kommet Eller kommet, og Det var jo et spill som mange Hadde gledet seg til og som skulle komme Og det var jo Zelda Breath of Wild 2 Som Egentlig mm. skulle komme i år Men mm. Men Har blitt utsatt det neste år Ja så uh, den kommer mest sannsynligvis eh uh, våren 2023 då men det har sig blitt ja, det har uh, sig så uh, Mm är det har uh, sig några andra spelnyheter än det? Eh du den första sen la Breath of uh, Wild The Wild ja, <laughs> ja jeg, jeg, jeg startet med å spille det på PC-en min <laughs> jeg, jeg, Dette er jo fy fy, men jeg fant en emulator ja. uh, Som kunne emulere en uh, Wii U da. For dette, Breath of the Wild er jo egentlig ja. et Wii U-spel uh, Så da bare testet jeg Og så funket det sånn halvdeles uh, Men det var litt sånn buggy, selvfølgelig Fordi emulator... Kjører ikke perfekt uh, Men Etter hvert så Mener jeg at jeg kjøpte det på Wii Uen og runda på hmm. Wii Uen Altså uh, Og så kommer du på switchen selvfølgelig Og da kjøpte og du kjøpte. Uh, <laughs> Nei det tror jeg ikke en jeg har bare spilt uh, en gang Eh uh, men det, det som var jo interessant med Wrath of the Wild var at de, lag, de gjorde mm. Zelda, som har traditionellt vært et veldig nært spill, om til sånn åpen verdensspill. Ja, jeg mener, jeg mener, jeg husker at du uh, snakket om det, det var, at ja. du syntes det var så fantastisk. Men kommer du til å kjøpe uh, toen til Switchen? Mm, ja, veldig, veldig sansynlig om ikke de begynner å kødde med en Switch 2, uh, og det har vært så veldig mange rykter om at det skal komme en Switch 2, og de har tenkt å uh, på en lage en Breath of the Wild 2 på Switchen 1, og på Switch 2-en. Og da er det jo sånn, ja, jeg vil jo spille Breath of the Wild 2 på optimale, i optimale forhold, og da kanskje jeg må en Switch 2 da, eller en Switch Pro. Uh, selv om alle spekulerer om at det finns, men det er ingen som Uh, eller det ingen sånne utviklere Som kan innrømme om at de har fått Utviklerutstyr uh, For å kunne lage Kraftigere switchspel. Ja. Men uh, Det er mange som tror det er, som, det er mange som tenker det er veldig sannsynlig For Switchen begynner å bli gammel Ja Det gjør han ja. Og så er nu jo allerede En svagere maskin Enn Playstation 5 og Xbox Serie X. Eh, jeg tror det er så vidt han konkurrerer mot en Playstation 4. Mm. Eh, så maskinmessig og kraftmessig så er en allerede så svag at folk tenker uh, ja, det, de, Switchen trenger en uh, ansiktsløft, den trenger en boost, den trenger en oppkvikker, og da hadde Switch 2 vært perfekt akkurat nå. Men samtidig så blev blir jo Switchen utsolgt overalt ikke... Folk får ikke nok av dette Så Nintendo har ikke et pengeproblem Den selger smarka møkk Og vil de da splitte publikum Ved å ha en Switch 1 og Switch 2 Som har forskjellige spel Og så må de kanske utvikle spel På to maskiner Noe de ikke liker å gjøre da ja. Ehm. Øh. Men ni skulle ju snacka om at det skulle komma en Switch med med sån OLED-skärm. Mm. Og den har jo, den köpte jag. Eh, ja. Eh, uh, den, altså, den de har ju första Ja, uh, kan du säga si, Nintendo har snig uppgraderat switchen For du hade en hyste från eh 20 17 bara går komma ut eh sån cirka i alla fall. Jag vet inte om du ser lanseringsdatumet för Nintendo Switch yeah, där. <water> det ska jag tänkte ska det. Ja 3 mars 2017 kommer han ut den första switchen. Ja. Ja. Eh så tror inte på. Ja, det er jo fem år siden, sånn. Og to år etter den første Switch-modellen, så lanserte de Switch eh, 2019. Mm. Den, den, altså den hette fortsatt bare Switch, men pakken var mm. annerledes. Pakken ut på. Men den Switch 2019-versjonen hadde bedre batteri ja. den varte mm. lenger. Eh, og samtidig så gjorde de noe av innmaden litt eh, annerledes. så sånn du ikke kunde modde den. Den første Switch-modellen kan du modda og spille dine egne spel på som lasten er for nettet. Det kan du ikke gjøre på Switch 2019. Men den har bedre batteri, batteri. Uh, så uh, den første modellen er jo ikke traktet. Uh, men den kjøpte jeg. Jeg köpte 2019-versjonen. Og nå, 2021, så lanserte de Switch OLED. Uh, og den kjøpte jeg også. Uh, og den har jo OLED-skjerm. Og den skjermen er mye skarpere, den er mye større eh, og batteriet tror jeg er tilsvaret 2019 versjonen om kanske litt grann bedre også så den har jo bare blitt litt grann bedre hver gang men folk ønsker jo en større et større hopp eh, sånn at Switch-spill kan for eksempel kjøres i 4K ja. oppløsning det meste han klarer nå er jo ja, 1080p eller noe sånt, altså HD. Uh, og det er ikke bra nok når de fleste hjem har 4K-TV, vil jeg si. Ja. Nei, mm. jeg uh, tenker dere at de, Nintendo er litt heldige med at uh, ja, pandemien kom og at uh, Playstation 5 uh, ikke er tilgjengelig over alt og Sånne ting For mm. Nintendo burde absolutt Skal jo konkurrere mot eh, Playstation 5 og Den nye Xboxen som vi ikke husker Jeg nevner på i klarten Men det gjør sikkert du Så mm. burde jo komme med en Ny modell Sånn mm. Ja Ja mm men det har ju vært uh, altså, mangel global mangel på mikroprosessorer ja. og sant grafikkort priser har gått rett opp i höjden det har ske vært mulig å produsere nok PlayStation maskiner eller Xbox maskiner uh, Verdens uh, frakt logistik har ju gått att dyndas uh, nok igen med snack om världens undergång eller med på kanten av vart sant eh uh, og, og det har ju ført til mangel på konsoler, som du sier. Så, så det, det, har, det har jo ført til en veldig sånn forsinket eller forlenget spilgenerasjon. Vanligvis innen, når det har gått fem år siden Switchen kom ut, og jeg vet ikke hvor mange år det har gått siden PlayStation Fem har gått ut, det er det to år, kanskje? Det er vel... Nærmest... Ja, det er i hvert fall to år siden Places 25 ble lansert, ja. eller kom. Og, de... ja, og folk har jo ikke fått tag i nei. maskinen. Eh... Så med liksom alt har innen nå, så burde jo markedet vært eh, metta. Eller, ikke metta, men at folk som vil ha en maskin, burde ha fått den to år etter lansering. Men nei, det er ikke så. Sånn. Ja, altså, altså, nå burde det være sånn at eh, de som er liksom, eh, etternølere, at det, de kjøper Playstation ja. 5. For nå er det liksom to år siden den ja. Men, eh, ja, det, det er ikke sånn det har blitt. Jeg sjekker jo eh. Playstation 5 eh, nå nylig på prisjakt den billigaste ja. som sånn, utsålgsprisen då från faktiskt det var, på, det var nu bra om det var 9000 eller nåt sånt runt där så ja okej okay. ja jag kommer inte PlayStation 5 med det första nej nej inte heller inte det 9000 i alla fall nej kan vad den egentligen priset var det var det 6 Butikkprisen skal ja. være 6.000 uh, Og samtidig uh, Altså det Hvis du gikk til Power Eller til uh, Elskjøb uh, Så sto den gjerne til 6.000 Men så hadde du nettbutikker Som CD-orden og Komplett og sånn Som gjerne pakket med en ekstra kontroller Eller ekstra spil uh, Og så gikk han opp i 7.000 8.000 ja. Kanskje hvis du, hvis du fikk med litt ekstra utstyr. Uh, for folk, du hadde jo ikke noe valg. Uh, hvis du ville ha en maskin, så måtte du bare kjøpe hele pakken. Uh, og ting ble jo utsolgt på 0.9. Folk stod jo i kø, uh, virtuelle køer for å kjøpe disse, og loddtrekning for å kjøpe disse maskinene. Uh, men siden med inne på Playstation 5 nå, så... Uh, har jo Sony bestemt seg for å prisen på makinene eh, på eh, mange av verdens markeder, ikke USA men i hvert fall Europa Japan, Australien ja, eh, ja, det, det ja. Den, den faste prisen hadde blitt økt Ja Det var ikke rundt prisen da mm. Oi, Unnskyld meg Og det er jo det er jo eh, jeg, altså, det av, siden det er ikke mulig for å få tag igjen Så er det ingen norske butikker som Vil avslå den nye prisen Men det spekuleres jo om at den nå skal koste 6500 kanskje Ja, eh, ja. Og det, det er jo litt sånn Synd for oss som har Ventet og tenkt Ja, han, han går jo ned i pris etter hvert Eller at, det, at etter hvert Så blir han litt billigere Men Nej han har bare blitt dyrere det, det er ganske utrolig at en ting som er to år gammel, faktisk blir ja. dyrere. Det, det er jo faktisk egentlig ja. ganske utrolig. Uh... Og så virker den jo bare enda mer umulig å få tag i nå, enn det var for to år siden, når det også virket som umulig å få tag i. Men uh, det, du, mm. ja, det du sa om at de hadde økt rundt prisen, jeg leste også, det er at Playstation har lansert en ny Playstation 5. Uh, ja Som var, skulle være lettere uh, Sånn Hva var det? 200-300 gram Lettere da Enn uh, den gamle <laughs> ja. da Ja uh, Og var det noe sånn at Denne bare ble I Australia eller et eller annet Det var noe sånn uh, super ja. sært uh, Dette er også en sånn Sneak ja. oppgradering uh, ing Ingenting offisielt du må sikkert bare lese på en måte serienummeret om det er en gamle eller den nye modellen. Men jeg har jo døpt den Playstation Lite, da. Eh, fordi han er litt ja. lettere. Eh, men jeg tror han skal være den samme prisen, fordi det skal på en måte ikke... Eller på en måte den samme nye prisen. For jeg tror ikke det skal være en forskjell for, for brukeren. Om man er den lette nye versjonen, eller den gamle tunga versionen. det är inte något sånt officiellt som står på pakken, PlayStation Slim eller Light eller. Och det är inte Slim version. Nej, jag om de nok, jeg å her, har de gjort något annat än att bara göra den lättare. Eh, uh. mm, alltså jag tror det jag tror är att de har sett på inmaden og så har de på maden kutta lite och stramat lite upp. For sånn finner jo folk Sånn finner jo eh, Sony Og produsentene Finner jo ut av sånn etter hvert Når maskinen har i produksjonen Ka som funker, mm -hmm. hva som ikke funker uh, Og da tror jeg de Har klart å lage en litt lettere ja. versjon uh, Jeg leser ja. her på Tech.no At det spekuleres i at, det, de har, uh, at De har At det er sånn Ny chip som de bruker Fordi tilgangen til den er ja. bedre Og då kan vi produsere konsolen ra Raskere Så det ja. også Kan jo bedre Men jeg føler det, det er litt sånn Playstation slim -ish. At det er ikke sånn Vånsom oppgradering Men han er litt mindre Så da er det liksom sånn Ja folk skal kjøpe den vet du Men jeg synes det er litt ironisk den kommer når det er enda høy etterspørsel av den gamle varianten. Altså, det, det, det er mulig å få ta mm. den gamle varianten. Ja, hva gjør vi? med la en serien. Light-versjon. Mm. Eh, hvis du følger eh, på en måte den vanlige tidsskjemaen, eh, eller planen mm. til Sony så har det som regel kommet en light-versjon, eller en slim-versjon, av en maskin to-tre år etter originalversjonen. Ja, så det er jo nå det. Er jo nå det. Så... Ja, det er jo nå. Uh, selv om dette ikke er en offisiell slim-utgave, uh, så høres det jo litt sånn ut. Uh... Men som du sier, det er fortsatt vanskelig å få tag i den ene og det andre, så... Det er bare bra hvis, hvis det er lettere å produsere Denne light-nasjonen For da kan Ja, altså sånn det jeg leser, Så virker det som at det, de har byttet Byttet de, de skriver et brikesett Jeg antar det er et chip At de har byttet et chip som er lettere å få tag i Sånn at de kan produsere mer mm. Og fortere mm. Og hvis det betyr At meg og deg er lettere å få tag i En Playstation 5 så jeg er med på det, altså. Det... Jeg ønsker det velkommen. Uh, siden vi snakket om Playstation, uh, så må vi jo nevne uh, Playstation DualSense Edge, jeg tror det hele navnet hans. Uh, men det er den nye uh, Pro-kontrolleren til Playstation 5. Uh, som ble uh, annonsert på Gamescom uh, en spilmesse i, uh, uh, i Tyskland, tror jeg mm -hmm. uh, uh, Køllen tror jeg, ja, uansett uh, denne spill kontrolleren skal selvfølgelig ligne litt, den, de, altså de har jo gjort den litt sånn så Xboxen Pro-kontroller mm -hmm. uh, den koster jo flere tusen kroner, jeg, altså jeg, jeg synes det er litt mye å på en håndkontroller, tusen og noe kroner uh, men er du spel er du en gamer, så er du en gamer, og et eller annet må du bruke pengene på, men de sier jo at denne Edge-kontrolleren kommer sikkert til å koste et og et tusen, ja. Ja. mer uh, og den ser jo veldig bra ut, den har sånne knapper bak kontrolleren som er veldig handy du har Du kan justere Motstanden på alle knappene Og så har en utskiftbar Styrespakker ja, Analoge kontroller det, det vil jeg si er en bra ting For For ja. min del, det som ble ødelagt På mine Playstation-kontroller det, det er jo De styrespakkerne fremme Det er jo det som ble slitt mm. Så det er greit å kunne skyfte ut mm. Men jeg ser jo et bilde her av det nye PlayStation 5-kontrollene, og det, det ser jo ut som at det en PlayStation 4-kontroll så har hatt seg med en Xbox-kontroll. <laughs> ja. Uh, ja, altså, de har jo fått min ja. inspirasjon, ja, de. tror jeg. Ja, det tror jeg. Problemet mitt med PlayStation-kontrollene er at disse styrspagene er Uh, symmetriske. Eg liker det jo asymmetriske. Men det uh, sånn, så Xboxen. Men det kan du själv. Yeah. Alltså, ikke offisielt, ikke offisielt, og... men du nei, det skulle få tagg som den ene sticken ligger ja. lenger ned jeg, eller lenger opp eller Ja. Og det er jo sån det det er den spelkontrollen jeg spiller mest med på min PlayStation 24 er en eh uh, tredjeparts kontroll. Ja, eh tredjepart. uh, der stikkene er lagt opp på Xbox-måten. Mm. Eh, Fordi det er sånn jeg liker det, og det er på en måte det ja. eh, Så jeg kommer ikke til å kjøpe denne Edge-en. Eh, det tror jeg ikke. Selv om han ser veldig kul cool, ut. Mm. Eh, men det er bare som jeg... Ja, jeg, jeg, jeg kommer aldri til å bli vant med det. Eh, og spiller best med en Xbox-type kontroller. Så, vi får se. Um, jeg kan fortelle om uh, Altså det har vært en del Spil som, det har vært Spilmesser i løpet av sommeren Både i, i USA uh, Og Der hadde de sånn gamesfest Og uh, I Tyskland så hadde de Gamescom nylikt uh, Og det var veldig mange skreksspil Som ble annonsert Eller uh, de viste en trailer til Blant annet Redfall, som er en sånn vampyr-samarbeids-kytespill, så lovende ut. Callisto Protocol, som minner om Dead Space. Og det er noen av originalutviklere av Dead Space står bak. Og så har du selve Dead Space Remake som kommer, som er en ja, remake av det første spillet du har Resident Evil 7 som kommer i VR. Uh, Resident Evil 4 blir uh, lagt på ny. Eh uh, så det är väldigt mycket som bra skräck som kommer i år då och de nästa åren. Uh, så för du som ligger det är ju det jättegøy. Eh uh, men det er ikke nok också dig. Man skulle säga si för oss som är kär ligger sånt då så ser det ju sjysst ut. Men uh ja. Nå, nå, skal, ja, nå skal Resident Evil 4 være en sånn klassiker da på en sånn actionspel action-spill Klassiker Øh uh, Og som ikke nødvendigvis er sånn BØH De, de skremmer deg på deg sånn Bare for å skremme deg Men det er mer sånn action og du har våpen Og du mm. kan forsvare deg Någens spil er jo bare ute til å skremme deg uh, Sånn som denne Slenderman-shittet Som du ser på YouTube Øh uh, men eh, Resident Evil 4 skal være et bra action-spill også da, hvis du liker å plaffa ned zombieene og føler at du kan slåss og ikke bare springe. Eh, så det eh, er jo bra. Eh, jeg kan nevne at Resident Evil ser TV-serien, som eh, gikk, gikk på Netflix, ble kanselert etter første sesong. Ok. Og for folk som elsker Resident Evil, så er det nok veldig forståelig, for den serien var veldig ujenkjennelig i forhold til spiller. Mm. Jeg har sett første episode av Resident Evil Netflix, og det er sånn... Jeg kjenner ikke noen av karakterene. Jeg kjenner ikke en historie. Det er liksom veldig løs kobling til... Eller nesten ingen kobling til Innen spillene. Den. Så derfor utom navnet, så da, da skjønner jeg at fansen ikke likte den, og zombiene ser jo okej okay ut, men det så som kan for en sånn zombie-tv-serie. Så då skjønner jeg at Netflix droppa den etter en sesong. Ja, nei, vi har jo snakket litt om ja. om spil så har blitt eh, filmer. Eh, som sånn det... Mm. det Skal ikke eksempel deg, og Mario og Luigi... Eh, det, det er ikke alltid de større nå ja. um, Men om jeg er inne på det Jeg så faktisk den første Sonic-filmen nå i sommer uh, Ja Det synes jeg var faktisk veldig bra Så jeg tenker at det skal se uh, Toen også da Som, som faktisk kommer Den kommer i sommer tror jeg uh, mm. Så ja, det går jo an å lage bra uh, Filmer av Svelo Ja uh, det var jo synd at det ikke den serien levde opp til forventningene til, som de hadde til, til det nå. Ja, dessverre. Uh, det, er et, et, et, mener, det er veldig sjeldent at en tv-serie... Det er veldig sjeldent at en spilserie blir om til en bra tv-serie. Uh, jeg, jeg vet ikke om kan komme på et eneste eksempel. Det kan komme bra filmer, men väldigt känt så blir det bra TV-serier. Eh uh, Halo. Jag kommer säkert att snacka mer om uh, Halo i någon episode, men det var möck alltså. Jag såg att det, ser så at det hadde kommet, uh, serie om uh, ja, att det kommer serie om, om om Halo, men jag har inte inte sett sett den då. Reskt søkte på På Google På uh, TV series from a, a, a Videogame og, og det som mm -hmm. kommer opp er jo blant annet Alien Isolation Som er Basert på, på spillet da uh, Så Ok uh, Ja, det skal vi sverre en se Alien Isolation the dig Digital series Kom i 2019 Ok, den har jeg uh, <laughs> Så har du uh, Angry Birds, en serie om det, som det er så er jeg. Ja, ok. Ja, Castlevania, det, det, de, har vi slags serie om ja, okay. den, om spil, det spillet? Ja, ja den, den er ikke så galen, faktisk, men det er animasjon. Så... Jeg føler at de, de er litt sånn unntag når du animerer ting. Uh, både Castlevania og Cuphead er på Netflix. Og de er bra laget, og de følger loren og karakterene og er ja, bra produsert. Uh, men en serie som kommer nå, som jeg ser frem til, som jeg å inderlig håpe ikke fucker opp. Det er Last of Us TV-serien. For det er jo... Spillet er veldig bra. Toen også, selv om det ikke er som er enige. Men nå skal de lage om det første, det første spillet om til en tv-serie. Og det jeg har sett så langt virker bra. Men det hadde blitt så mye bråg om de hadde ødelagt renommé til Last of Us. Selv om toen var jo veldig sånn den skilte folk, fans, altså... Noen elsker toen, andre hater toen. Eh, men... Selve The Last of Us navnet er jo veldig høyt akta i spilindustrien. Og noe det beste som har lagt denne generasjonen, da. Og hvis de lager en drit TV-serie... Ah, nei, da... Då... Da ble ikke folk happy. I, i hvert fall ikke I meg. I... Ja, så... Nej jeg venter i spenning. Øh... Eh... Samtidig, Last of Us 1'en ble uh, nettopp lansert som en remake, at de har laget den om da, på Playstation 5. Så nå kan du spille Last of Us 1 på Playstation 5, uh, og den har fått veldig bra anmeldelser. For de som har Playstation 5. For de som har Playstation Åh folk, noen er så att ja ja, men dette er et gammalt spill. Hvorfor skal jeg betale full pris? Og det var fullpris for et spill da. For et spill som er egentlig gammalt. Eh, uh, og jeg skjønner den kritikken. Eh, uh, og du hadde kanskje ikke forventet at et en remake skulle kosta full pris, men jeg tror de har og selver grunnspillet er jo akkurat det samme. Eh, uh, det har jo forandret så mye. Så det er det folk som vil uh, argumentere mot at dette kan kalles en remake. Men de har gjort mye under panseret, som ikke så lett å se, men som finnes der. Uh, blant annet grafikken selvfølgelig ser mye bedre ut. Uh, men de har skiftet på veldig mange innstillinger. Du kan skalere alt nå, sånn at du vil ha et skrekspill, så kan du fjerne alle våbene nesten, så må du snike deg rundt og du dør på ett bit. Eller så kan du ha det som et aksjonspill der du finner maskinkvær overalt, og kan, du har så mye arme du vil at du kan plaffa ned. Altså, eh, de har gjort spillet veldig lett å, eh, å skreddersy den opplevelsen du vil ha. Og det fant jeg selvfølgelig ikke i originalen. Eh, og så har de også forbedringer i forhold til lyden, grafikken, og den Utnytte Playstation 5 sine uh, Muligheter Med sånn 3D-lyd uh, Og at du De har sikkert gjort noen kontrollere nå Slik at du kan føle Fotspor eller fottrinn Og uh, alt skal være mer uh, Livaktig uh, Og så har de Og gjort det bedre for folk Med, kan du si uh, Redusert syn uh, Altså sånn funksjonshemninger Ja så sånn att så sånn at det alla kan alla kan få uppleva inkluder altså den inkluderar alle folk eh, som er också väldigt bra. Eh, så er det värt full pris. Ehm Jag tror jag jag kommer att köpa det full pris. Men folk som aldrig spelat det definitivt så tror jag det är bra köp. Kanske skulle på tillbud. Ja, kanske gör det. Uh, for uh, i motsats til 1:an som nei, i motsats till som var ett väldigt sån följde var sånn spil, Det var liksom vågor och dalar så är 1:an bare en väldigt solid väldigt solid spelupplevelse där ting bare byggs igop. Eh uh, och ting har en naturlig progression og du får en eh uh, något klimax og en avslutning som jag fölls väldigt bra då. så Magnus du har inte spelat Last of Us 1, mm, nope. men men eh uh, väldigt värt att spela. Eh, uh, eller så du att på PlayStation 4, eller så kan du spara det till PlayStation 5-version. Tja, tack hörr. Når vi ja, får tag i den Den tid den, den så uh, Den tid den så uh, Vi skal uh, Prøve å runde av uh, Noen av disse spillnyheterne Siden vi har snakket mm. så lenge nå uh, Men uh, Jeg kan si at Et spill som ikke har fått så veldig god Mottakelse er Saints Row Reboot uh, Der prøvde de å ta ting tilbake Til røttene men det spillet har bare vært drit, rett og slett. De at det er mindre om et spill som kanskje hadde vært gøy for ti år siden, men nå føles det veldig utdatert. Uh, og spillet føles streit gammalt og det er masse bugs i det. Uh, og, ja. Uh, det, uh, det, dette forsøket på å revitalisere sjangeren, eller ikke sjangeren, men selve navne Saint det fungerer ikke. Eh så det gick rätt i dass rätt och slett. Eh synd för De provade, men det var kivobomb. Eh Eller så har du nu någon gång ganska vart bort i Saintrow-serien. Minns. Nej ja, jag har hört om jag har hört namnet, men tror inte jag har spelat det själv alltså. Det var, jo, det var jo litt sånn GTA eh, på speed, kanskje. Altså, enda sprøere enn vanlig GTA. Eh, men du gikk jo rundt i en sånn by, og så kunde du være med i sånne gjenger, og liksom gjøre herverk, og, eh, ja, liksom bare slå deg løs i den ja. sandkassen, da. Men, men det var det sånn sprø kostymer, og etter hvert, det spillet sent så ble bare sprøere og sprøere. Eh, til slutt ble det liksom, til slut så hadde du superkrefter, og så kom det romvesener, og så var det atomkrig, og ja, det, det, det var liksom ikke lenger bare sånn, ja, du skyde det, gjeng, det gjengmiljøet, liksom. Nei, nå, no, dette var, du var presidenten til slutt. Ting bare ble så blåst opp, eh, og så wacky, eh, altså, helt sprøtt, at når de nå skulle Prøve å ta Saints Row tilbake Til det det var i starten Altså, stått på gader Og være en liten gjeng og ha venner uh, så, så Så likte jeg jo Ideen Men bare uh, Måten det gjorde Måten det ble til slutt da uh, At mekanikken føltes så udratert Og historien hang ikke sammen altså, de, Det var en god idé Men en dårlig framførelse ja. Mm. Gott så uh, ja, jag trodde det var enligt de nyheter man hade om um inte du kom på något spännande åt flott uh, Magnus. Nej, jag tror jag har sagt det jag det jag noterat ner. Uh. Ja. Mm. Men då skal vi ta en liten pause, og så kommer vi tilbake med en liten, liten leg. All right. Då er vi tilbake, og vi skal spille Ken Farsiken. Er du jo? Det er lenge siden da. Men uh, han Magnus, han skal prøve å tanke de mine. Uh, på mystisk vis för jag tänker på en eh uh, en hård död karaktär Men vem er det jag tänker på? Magnus. Så måste du svara i löp av på att ställa mig i löp av 20 frågor eh cirkla dig på vem är det och detta. Ja, uh utrolig lenge siden jeg hadde en dette det er en annen episode for mange, mange år siden sikkert i Supertech-spede begynnelser jeg, jeg, jeg prøver ikke er denne spillkarakteren er, har er, har han eller hun sin egen serie altså at altså den oppkalt kallad till den här Er Eh. Nej. Okej, en bi karaktär i en serie, en spillserie uh, Ja og nej. Eh. Uh, Det är vanskligt att svara på. Eh uh, finns den eh finns den på alle alla konsoler eller alle plattformer? Ja. Eh uh, Ja, jag fäller sig, jag kommer ihåg det nu längre. Fanns det här? Fanns Er denne personen i et ø, første persons skytespill? Nei. Ok, ikke skytespill. Er... Prøv å tenke jeg ikke at jeg følger det opp med. Jeg har glemt å telle hvor mange spørsmål du med på nå Jeg vet ikke om lytterne hører ikke Men la oss si du har brukt fem da Ja, ifølge min telling Så har jeg brukt fem Ok, ok, ok Men da skal jeg telle Ja Magnus tänker så är knake. Ja, den här karaktären har någon eh, speciella evner? Ja. Speciellt med en det kan bli så mycket då, men uh, ja, har den här karaktären superkrafter. dåre är juän superhjältar alltså eh øh... finns det någon karaktären i en lever den karakteren i en, øh, en speciell tidsperiod som inte 2022? Nej <laughs> det vil si han Eller hun Leve i nåtiden ja. Hvis det var Hvis det ikke forstod det riktig da. Ja, altså ja. Um, For å bare spørre direkte da Er, er denne karakteren I um på handlingen till den här i Viking tiden. Nej. Eh, eftersom jag hörte det gäspa yes, det, men jag börjar nog bli trött. så en Markadian. Är det små grå? Ja, en Slider. Eh. så i egen serie for The All ja, Night B karakter, alle plattformer, et skjult spill, spesielle evner, superkrefter, nei. fant sånn spillde, nei, eh motid og ikke vikingtid. Um Du kan enten gå for å finne ut hva type spil er, altså hva det er, eller skal du gå for utseende. Det er to strategier du kan velge, da. Ja. Uh... Har denne karakteren... Uh, kan den karaktären har köns. Nej. <laughs> altså, men ska du, hur tänkte du vad deras kön? Eh, en nodor. Jag tänkte ju på i sånt som så i Valhall då så kan faktiskt uh, Ja, var sånn, ja. det både var man og dama. Jag san ja. Eh är är den karaktären en man? Okay. Ja, den man. Okej. Några på 10 frågor. Ja. Ehm... Um, Man's man. Uh, har denne karakteren... Bart? Ja. Yeah. Har denne karakteren en bror? Nei. Uh, nei. Han har vært, men han er ikke en bror. <laughs> jeg, jeg, jeg tenkte jo at det kunne være uh, Mario, mm. siden han har Barth. Mm. Uh, hvem andre karakterer kan ha? Men har han Skjegg også? Nei! Han er bare Barth, ok. Bare Barth. Og jeg kommer til... Jeg kommer ikke på noen andre enn Mario, på øyeblikket, men jeg tenker så det knaker noe. Jeg kan gi deg et hint, hvis du vil. Ja, gi meg et hint, vel. Du, du er inne på riktig sjanger. Jeg... Er denne karakteren i et, et Nintendo-spill? Nei. Det Nintendo? Men du sa jo at den var i alle spill-plattformer. Så da må den jo på Nintendo, ikke? Uh... Ja, det får så være sant natseto. Eh, är väl inte som huvudsaklig Nintendo-spel. Uh, men ja. <laughs> han är han är inte traditionellt förbundet med Nintendo, men du kan finna det. No. Okej. Eh Är denna helten i uh, spelet sitt? Nei uh, Er den karakteren Skurk? De... Skurk, ja Ja Ja, jeg, jeg tror jeg har en t som, hvor mange spørsmål jeg på nå? Du er, du har spurt eh, 17 spørsmål. 17 spørsmål, ja. Okay. Er det Dr. Eggman? Det er Dr. Eggman! Eller, så kalt, Dr. Robotnik. Det er bra, Magnus. På den 18. spørsmålen, kom du fram til skurken min? Jeg, jeg, jeg er helt sikker på at <laughs> det var Mario, altså. Hvem er den best billekarakteren? Har Bart, liksom? Ja, og det er jo litt vanskelig å komme på karakterer som ikke er som ikke er hovedpersonen, da. Men han er jo ikke en bikarakter. Han er jo Antagonisten? Ja, altså, si. altså, ja, han er, er jo ja. hovedkarakter, ja. uh, så... vil jeg si. For han er jo hovedskurken, sant? Han er jo hovedskurken, ja. Så du svarte rett der, vil så at du jobbet hardt der, men du, du kom frem til slutt. Uh, veldig ja, bra jobba. Ja, jeg var... Ja, altså når du sa nei på at det var ikke var Nintendo, så var det liksom sånn, du... kan det jo ikke være Mario? Hvem faen sikkert kan det være? Det, <laughs> Jeg er ikke faen sikkert. Uh, nei, han, han har jo alltid stort sett vært uh, skurken i Sonic-spiller. Jeg tror det finns finnes noen der han ikke er. Men han har faktisk uh, et spill der han, uh, Sonic ikke er med, som har hans navn da uh, Men det er ikke et plattformsspill Det er sånn Tetris-aktig Tetris-aktig uh, som heter Dr. Robotniks Mean Bean Machine Bra navn uh, Ja, så det har han et spill Men jeg, jeg tror ikke det hadde hjulpet deg Hvis jeg hadde inkludert den I, i spørsmålet ditt Nei, det, det tror ikke heller Fordi eh, Det er lenge siden jeg har spilt Sonic-spill Jeg har spilt det, det Men akkurat nå så forbinder jeg jo mest Fra filmen, sa jeg, Som skurk i filmen Og ikke nødvendigvis skurk i ja. spill Så det var derfor jeg ikke tenkte på en gang heller så, Ja Nei, men det var det var bra valg av... Hva, det var akkurat passe utfordrende. Jeg tänkte enten han eller Tails. Hadde det vært lettere med Tails? Tails er det med medhjelpende Sonic? Det, ja, det er reven med to haler. Nei, sånn at det hadde vært lettere med Tails. <laughs> Nei, ok. Altså, du, du var jo sonic man i, i i dine yngre dager. Men kanskje ikke Sonic 2? och 3. Nej, som sagt, det är en väldigt länge sedan jag har spelat uh, Sonic och ja. Jag hade ju inte filmen uh, Nylig, eller i sommer då, så hade inte Nike kom på Dr. Robotnik alltså. Jag tror inte. <laughs> ja, nej, då luktade faktiskt välstand då lite grann, för det hon var eh i minnet. Ja, det var lite uh, relevant. Og så må du jo se 2 ja, som du sier. Der Jim Carrey, han blir bare enda sprørere. Og han, Idris Elba, spiller en veldig morsom karakter da, i Sonic 2. Og så har du jo Sonic 3 som du postet på Facebook da. Ja, det var litt sånn, hvorfor jeg fikk gang med å begynne å se Sonic, for, for nå kommer det jo enda en film. Mm. Jeg tror de, de filmer har jo vært morsomme og underholdende. Uh, ikke nok jeg må se på kino, men uh, det er greit å få med seg på hjemmeskino. Ja, jeg uh, synes den første filmen var overraskende bra. Mm. Det var liksom, ja. Mm. Men då skal vi runde av, Magnus. Det har vært uh, et par gode timer her ja. i studio. Det synes jeg ja, eh, så får vi smelte dette sammen, eh, og sprede ut på internet internetteteren. Eh, har du noen siste velvalgte ord til lytterne våre, Magnus? Nei, fortsatt å spille spill som dere synes er gøy. Ikke, ikke bli, føler dere tvunget til å spille noen andre spill. Det er mitt motto, hvertfall. Ja, men det er jo veldig bra ord å leve ut, Magnus. Da takker jeg for meg. Jeg takker for meg. Ha, det. ha det Den episodens avslutningssang er som tidligere nevnt, Star Wars Disco-tema, og den er selvfølgelig copywritet, så dette får vi egentlig ikke lov til, men det er bandet Meko som gav den denne sangen faktisk i 70-årene, så må kraften være med går.